Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőjének beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Antal Attila jogász és politológusa, politika kapitál külpolitikai szakértője, az LTAJK politikatudományi intézetének adjunktusa és a politikatörténeti intézet társadalom Elméleti műhelyének a koordinátora. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Köszönöm a hallgatóknak. El tudja nekem mondani azt, hogy hogyan köteleződik el valaki ennyire a politika mentén, hogy a társadalmi folyamatoknak ez az egyik nagyon szűkebb szegmense, ez hogyan kezdi el érdekelni. Mi az, amit, mi az, ami önben, mint emberként ennyire erősen megmozgat a politika maga? Hát nagyon szépen köszönöm mindenek a lehetőséget, hogy különböző közéleti kérdéseket kommentálhatok, itt egy-két álláspontot Csak egy tévedés ne, hogy a hírnévrontás bekövetkezdene, a kapitálni nem dolgozom, ugye korábban gyakornokként dolgoztam, ott most nem dolgoztam, nem dolgozok a cégnél. Most már nincs ott jó. Igen, az RTL és a Proctorate ugye az a két. Igen, igen. Rendben, és köszönöm. Ugye a kérdés az nyilván való minden hivatás esetén egy ilyen kardinális, hogy a hivatást találja meg az embert, az ember találja meg a hivatást. Az én esetemben, hát, hogy mondjam, a, a családi Háttér hozza azt, hogy a közéleti ráncoló érdeklődés az, az meghatározó volt tulajdonképpen egész életemben. Nagymamám, aki, aki előszeretettel forgatta a különböző napi lapokat, hetilapokat, tulajdonképpen belém szocializálta a közéleti ráncoló érdeklődés. És hát ugye ezután jött a jogászpálya, ami abból a szempontból egy ilyen vargabetű volt, hogy ugye egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon strikt, Zárt rendszert ismertetnek az emberrel, és azt hiszi az ember, hogy akkor, ö, hogyha van egy jogrendszer, akkor az fog tudni megoldást adni különböző problémákra. És én jogászként azt tanultam meg, és ez szerintem a mai világunkat meghatározó ö, tapasztalat, hogy nincsenek egyértelműségek. Tehát uh -huh. a egyetem, ami ezer és egy jogi szabály, paragrafust belever az emberbe, amikor ö, ugye szembesül a valósággal a a jogalkotó, a jogalkalmazó, a joghallgató, hogy akkor milyen is a valóság, és aztán itt a politikáról még nem is beszéltünk, az el fogja borzasztani, hiszen a jog nem fog tudni mindenre megoldást adni, különösen egy olyan típusú politikai berendezkedés, mint az Orbán rendszer, ahol a jognak a, a szabályai teljes mértékben bekebelezi a politika. Tehát már az értelmi évek alatt éreztem, hogy a jog, hogy mondjam, nem, nem biztos, hogy az én asztalom, és ugye ezért jött szembe a politika tudomány, a politológia, ami hát kiegészítette mindent. Nagyon sok mindent megmagyarázott. Megmagyarázta azt, hogy a jogalkotókat meghatározza egy politikai álláspont, megmagyarázta azt, hogy a jogszabály a politikai környezetben születtek. Egyébként ez az oktatás olyan, ugye az embernek próbálja érvényesíteni. Tehát én nagyon-nagyon féloldalasnak -nagyon édezném azt, hogy háttér tudás nélkül tanítanám a jogászokat arra, hogy egyébként milyen a jognak, vagy éppen a politikának a Tehát Úgyhogy mindegy ilyen ajándékként éltem azt meg, hogy jogot és politikát egyszerre tudtam integrálni az én hát, hivatásomba, meggyőződésemből. Most akkor kihasználom, hogy joghoz és politikához egyarántétű szakemberhez van. Szerencsém engem hosszú-hosszú évek óta folyamatosan feszít az a kérdés, hogy a jog ugye elméletileg változásainkat mondjuk így, hogy az életet lekövető szabályrendszer, aminek természetesen a politika is a lényege, de ugyanakkor pedig a jog az egyik olyan pillére annak, hogy védelembe tudja részesíteni az állampolgárt. Ez a kettősség? Ez nem antagonizmus valójában? Hát igen, én azt gondolom, hogy jól látja ezt a, ezt a helyzetet. Ugye a jog... Mindig a valóság után, nézzük meg az IT világot, nézzük meg azt, hogy a, ö, olyan irányok is vannak most már jogtudományon belül, hogy ma, holnap a jogász mint olyan feleslegessé válik, mert mondjuk egy jogi ö, szerződést meg tud csinálni mondjuk egy, egy gépezet is, meg tud csinálni ugye egy program ö, különböző részenekből össze tudja szerkeszteni. Tehát a jog valahol a valóság után rohan, de hogyha megnézzük például, és erre utaltam az Orbán rendszer kapcsán, megnézzük például a magyar alaptörnék, megnézzük a közbeszerzési szabályokat, amikor egy politikai berendezkedés, és ez szerintem egy óriási kihívás elméleti szakemberek számára, gyakorló politikusok számára ezt megérteni, és ezzel szemben fellépni, hogy például az Orbán rendszer iskola példája annak, hogy a jogot eszközként használja fel, és amit ön mond, hogy egy védelmi struktúra, jogelvek, joguralom, Alapjogok, ugye ezeket a klasszikus dolgokat mondjuk, amiket ö, ugye a nem jogászok is nap mint nap gondolnak a jogról, vagy legalábbis gondolták, hogy a jog erre használható, ez mind-mind kezd elolvadni. Uh -huh. Tehát azt látom, és ez egy nagyon nagy kihívás. Nézzük meg ugye a magyar ellenzéket, ugye fogunk még ezen a héten talán beszélgetni az európai parlamenti választásokról. Az ellenzéknek az egyik legnagyobb kihívás, és azt is mondhatnánk, hogy ennek a kihívásnak nem tudott megfelelni az elmúlt években, majdnem évtizedben hogy megértse azt a folyamatot, hogy például az Orbán rendszerhez hasonló autoritár populista berendezkedések bizony ezeket az egyértelműségeket, hogy a jog mire való, egy liberális demokráciának a jogrendszerében mire való a jog, ezeket mind-mind elkezdte felolvasni, És persze az Orbán rendszer nem egyedülálló ebben a tekintetben. Hát egy liberális demokráciában is találkozhattunk talál olyan helyzetekkel, nézzük meg ugye a 90 utáni Magyarországot, ahol a jog nem az embert védte, az intézményeket védte, bizonyos ember ö, ö, csoportokat védett, bizonyos társadalmi csoportokat védett, nézzük meg a privatizációnak a ö, folyamatát Magyarországon. Tehát ez egy nagy kihívás, hogy a jog a XXI. században mire lesz jó, hogyan lesz jó, mert azt látjuk, hogy azok a funkciók, ön is a joghoz társított, az a védelmi funkció, ezek elkezdenek átpolitizálódni, elkezdenek át, átitatódni különböző, akár morális dilemmák de jó, hogy azok szóba hozzam. Azok a meggyőződések, amik a 19. fázattól nagyon-nagyon helyesen a joghoz társítottunk, vagy az alkotmányossághoz társítottunk, azok egyre, egyre inkább hát nem egyértelműségek. Hát gondoljunk bele abba, hogy Magyarországon olyan helyzet van ma, a mai magyar társadalomban, hogy a jog csak bizonyos társadalmi csoportokat véd meg. Ugye a közbeszerzési szabályok szerintem tipikus példája ennek. Vagy nézzük meg azt, hogy ö, például a magyar ö, szociális transfereknek a különböző irányai, akár az adópolitikára gondolunk, akár a családtámogatásokra gondolunk, csak a felső középosztálynak kedveznek, és emögött ö, óriási jogi aparátus van. Amit mindezzel akarok mondani az az, hogy egy óriási kihívás a XXI. században az Orbán rendszerhez hasonló politikai berendezkedések, ahol tulajdonképpen egy alkotmányos diktatúrával állunk szemben, ahol a jog bizony a politikának az igényeit szolgálja ki, és a jogász is a politikának az igényeit szolgálja ki. És ez egy nagy dilemma. Az elmúlt években az egyik legnagyobb dilemmám volt, hogy visszasatoljak az első kérdéséhez, hivatásnak a kérdése. Hogy tudom én a hallgatókat olyan módon irányítgatni alaptörvény, alkotmány kontextusában, hogy a saját elrendszeremnek, megközelítésemnek, sőt a tudományosság igényeinek is megfeleljek, és ne vezessem őket félre, hiszen látható, hogy amit én itt szinten elmondanék a hallgatóknak, az a valóságban egyáltalán nem érvényesül. Facebookra azt írta ki a saját oldalán, hogy még egyszer valaki, csak pontosan kéne idéznem, azt mondja, hogy a DK baloldali, akkor megbolondulok. Ez, és aztán még itt hozzátettem a műsor felkonferálásában, miért, hogy van egyébként másik baloldali vagy baloldali párt Magyarországon. Jó napot kívánok. Honnan van Köszönöm a lehetőséget. Hát igen, ez egy fontos kérdés itt a választás után, hogy mit tekintünk baloldalnak, meg hogy megbukott-e a baloldal, vagy milyen lehetőségek nyújtott meg az Orbán rendszer, hogy is mondjam, meggyengítésére vagy leváltására. Én ezt azért írtam ki, mert szerintem a DK nem baloldali alakulat, és nyilván nem lehetett senkinek vérmes reménye, hogy most az ET-választás kapcsán egy baloldali áttörés következik be, de hogy a nem baloldali erők ilyen típusú ö, megerősödésére lehet számítani, az bevallom engem például váratlanul ért. Nyilván ez egy buborék miatt van, én egy radikális baloldali, gondolkodó, ö, néha cselekvő ember vagyok, ö, és én azt hiszem, hogy azoknak a baloldali kritériumoknak, amelyeket magam elé állított, vagy állítunk így a radikális baloldalon. Az olyan típusú erők, mint a DK nem biztos, hogy megfelelnek, sőt biztos, hogy nem felelnek meg, hiszen nézzünk csak egy dolgot, mondjuk például a klímaváltozásnak a kérdését, amit egyébként szerintem a liberális pártot is azt gondolom, hogy fontosnak tartanak. Az erre való válaszreakció vagy megoldási kísérlet az nyilván a kapitalizmuson belül marad, ami meggyőződésünk meg az, hogy a kapitalizmuson kívül kell keresni erre a megoldást, hiszen a kapitalizmus elállított egy olyan válsághelyzetet, amire rendszerem nincsen megoldás. Szóval emiatt írtam ki, és nyilván, hogy is mondjam, az embernek a mentálhigiénés állapota egyébként is egy diktatúrában ha lehet így mondani az Orbán rendszert, vagy így nevezni az Orbán rendszert, mindig labilis, De... <tos> Sokakat megnyugtatott ezzel, Sokan érzik úgy valószínűleg, hogy egyre labilisabb az ideg de akkor most már nyugodtan mondhatjuk, hogy ennek is Orbán Viktor az oka. Nem mondanám, hogy Orbán ja, Vagy nem ő. ő. Nem, ezt mondta, csak így hallottam. Tehát én, nyilván ez egy bonyolult kérdés, én azt gondolom, hogy nem minden mögött, nem tudom, egy ilyen mestertervként vagy egy ilyen ördögi gonoszként Orbán Viktort kell keresni. Mit akarok mindezzel mondani? De. Azt akarom ezzel mondani, hogy ugye van egy 30 éves törésvonal, baloldal és liberálisok tekintetében ebben az országban, amit, hogyha nem tudunk megoldani, akkor nem tudjuk az Orbán rendszert leváltani. Ezt akartam mindezzel mondani, hiszen, hiszen a rendszerváltás nagyon-nagyon sok minden baloldali kérdést, javaslatot, politikai kezdeményezés lesöpört az asztalról, aki baloldalinak vallotta magát, nyilván a, nem tudom, a liberális demokrácia keresztüzében és a liberális demokrácia rendszerében sok mindent megtagadott az értékeiből, és van egy frusztráció. Nézzük meg a CEU ügyét. Kiáll egy baloldali a CEU mellett, holott egyébként mondjuk Soros György kapcsán, nagyon-nagyon-nagyon hasonló dolgokat, gondol, mint amit a kommentite propaganda megfogalmazott. Ugye ez a kognitív diszonancia, egyetemi szabadságok, oktatásszabadság, kutatásszabadság mindenféleképpen fontos baloldali érték is, de ott van egy neoliberális tősdecápa, aki valóban tulajdonképpen országokat tud bedönteni, hogyha akar, valutákat tud befolyásolni, hogyha akar. Ezzel együtt nyilván van egy antiszemita kampány ellene, az vállalhatatlan. De nem is azt mondta az Orbán-Entel gyűlölt kampánya, hogy itt tényleg van egy ilyen neoliberális ember, akinek a politikáját felül kell vizsgálni, hanem azt mondta, hogy itt van korunk, sikeres, hogy is mondjam, zsidó embere, akivel szemben egyébként, hogyha megnézzük a magyarországi zsidó közösségeket, rendkívül megosztó volt a soros kampány, akivel szemben nagyon-nagyon erős gyűlölethullámokat lehet a migráció kapcsán felkelteni. Szóval mit akarok mindezzel... Kapkodom mondani? a levegőt, de ez egy műsor, úgyhogy most én se a demokratikus koalíció szerepét nem veszem magamra, hogy akkor és a védelmét most nem fogom előrebb tolni, de annyit azért zárójelben mégis meg kell jegyeznem, hogy én úgy emlékszem, hogy amit Dobrev Klára így hosszan mondogatott azzal a kapcsolatban, hogy akkor hogyan emeljék a béreket, hogyan adóztassák meg a nagy multinacionális vállalatokat, hát mondjuk annál sokkal baloldalibbat, nem könnyen tud, a baloldal sem mutatott föl, tehát tőlem, de olyan ön tud példát mondani, de a másik, ami miatt így elakadt a lélegzetem, a Soros, de most az abba se fog belemenni, hogy akkor a tőzsdecápaként hozzuk így 2019 május végén említésbe Soros Györgyöt, amikor ugye itt a CEU kapcsán, is talán mégis nyomatékosabb volt az az adományozó szerep, amit ő betöltött, és a, a demokrácia meg a nyílt társadalom érdekében, ami hát gondolom, hogy a baloldaliaknak se fáj olyan nagyon. De engem, vissza, kanyarodjunk vissza a portré jellegében ennek a műsornak. Hogy? Azt mondta, hogy ön radikális gondolatait és tetteit tekintve, most a konferencia már ebbe a radikális tettek körébe tartozik, vagy, vagy tényleg mond példát arra, hogy, mert hallom, hogy tényleg van ebben radikális baloldali, hogy akkor az mi volt így a legradikálisabb, amit baloldaliként elkövetett? Csak néhány dolog, hogy tisztázzuk az embernek a pozícióját. Igen. Egyrészt, hogy a DK mennyire baloldali vagy nem, Persze, én azt aláírom, hogy vannak baloldali programpontok, vagy hogy is mondjam egy nyert. Például, amit én mondtam. Az... Így van, az egész biztos, csak akkor utána, a választás után nem repülök el az áldéhoz, felforstátod tárgyalni arról, hogy akkor a DK esetleg belépe a liberális ö, frakcióba. Hát, Soros György, abszolút igaza van, nyilván a filantróp és mondjuk a tőzsdecápa... Időeltolással van. Igen. Ezért mondtam, hogy van egy kognitív diszonancia, és ez visszavezethető arra a feloldatlan liberálisok és baloldaliak között feszülő feloldatlan ellentétre, amit előbb-utóbb ki kell beszélni ebben az országban. Én csak ennyit állítottam. Hát én egy, erre egy órát önnel mondjuk elvállalom arra a rövid időre a liberális szerepet, és Én akkor nem... ön pedig elvállalhatja a radikális baloldalit. a rövid időre. Ugye ez nem, ezt megköszönném, hogyha ez így lenne, csak uh, hátra ez elindítja azokat a sebfeltépéseket, feltépéseket, ami az elmúlt 30 évben beszáradt, és, és nem indult ez a folyamat, és gennyesedett a seb, és emiatt van szerintem egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon visszás És a radikalizmus uh, bevallhatom... Uh, én az eddigi politikai agendámat úgy építettem fel, vagy, vagy ö, politikai pozíciómat úgy határoztam meg, hogy legyen az embernek egy olyan polgári, hogy is mondjam, millióje vagy, vagy foglalkozása, ez számomra az oktatás, kutatás, ami a politikai hátországot megteremtette, Tehát én Weber János vagyok ilyen szempontból, a politika, mint hivatás, csak úgy működhet, hogyha van egy olyan pálya, ahová van visszatérni, tehát csak politikával, mint hogy a rendszerváltó generációt tette, én nem, ö, nem gondoltam foglalkozni, hanem az egy folyamat lett volna az én életemben. Csak hát ugye az ember érzékeli azt... és De mi volt a radikális tett? hát én kezdem hogy ezt ezt a ezt a, ezt a tehát én az egyetemi katedrán úgy érzem, hogy azokat a gondolatokat, megközelítéseket, amik nem is biztos, hogy politikailag involváltak, hanem tudományos krédót is képviselnek, mint gondolunk az alkotmányosságról. Itt például nagyon-nagyon közel van mondjuk egy baloldali alkotmányosság felfogás a liberális alkotmányosság koncepcióhoz, sokkal közelebb, mint mondjuk egy radikális populista jobboldali megközelítéshez, hogy ezeket támadva érzi az ember, és egészen egyszerűen a hallgatókkal nem tud olyan viszonyrendszert kialakítani, ami hiteles elveken alapul, és egyébként mondjuk nem fél attól, és ezt szerintem érdemes bevallanunk, bárki, aki a szellemi szénákban tevékenykedik. A fortyos félelem ott van, kihallgat le, mit mond, mikor kerül vissza a 888-ra az a megközelítés, amit képviselek, stb. stb. stb. Ez Úgy... nagyon érdekes, a... mert akkor most, ha jól veszem azt, amit mond, akkor én ilyen nagyon primitíven közelítettem a radikálishoz, tehát azt gondoltam, hogy egy behajított csörös üveget egy ablakon mondjuk, miközben hát egy egyetemi szinten a radikális az a fogalmak nagyon éles használatából is kialakulhat, és attól minősülett radikálisnak, hogy se a diákok, se mondjuk a, a főnökei nem fogadják be, ugye, és vagyis hogyha átlép azon a határon, amit egy ilyen konszolidált nemzeti együttműködés rendszerén belül még így bevesznek, azzal a határokat ő már áttöri, és ilyen értelemben akkor ez tényleg radikális. Noha semmi más nem csinál, csak a baloldali alapértékekért áll ki, politológiai értelemben mondom most a baloldali alapértékeket, Hát igen, politikai értelem. De... Igen, tehát hogy, hogy de jól értettem el, hogy itt erről van szó. Ö, alapvetően jól értettem, tehát ez egy szellemi radikalizálódási folyamat, de ez mondom visszavezethető arra a hazai nagyon-nagyon furcsa helyzetre, hogy liberalizmus baloldal nagyon diszonás viszonyban volt a rendszerváltás után egymással, és hogyha az ember mondjuk egy radikális baloldali pozíciót képvisel a hazai kö politikai körökben, az olyan furcsának vagy olyan, hát furcsa állatfajtának tűnik. Ezzel együtt nyilvánvalóan én most egy ilyen váltásban vagyok, vagy próbálok egy váltást kialakítani. Pártot alapít, vagy mire gond? É, nyilván plusz egyedik baloldali pártot, szerintem nem érdemes képzelni. Ha nem, mit Ugye, fog csinálni? Ön, itt alapvetően mozgalmi irányból kell elindulni, és amit talán ennél is fontosabb, ideológiai irányból. És erre mondtam, hogy ez egy szellemi radikalizálódási folyamat, a baloldalnak hiányoznak azok a szellemi irányvonulatai, szellemi karakterei, grámsi értelemben, organikus értelmiségiai, akikre lehet számítani. És én azt gondolom, hogy itt van az ideje radikális baloldalnak, hogy lefegye azt a politikai szellemi tőkét az asztalra, most nem gazdasági tőke értelemben, hanem tudástőke értelemben felhalmazott az elmúlt években. Mert ez hiányzott minden egyes baloldali ö, kísérlet mögül a politikának az ideológiai szellemi megalapozása. És ilyen értelemben. És akkor a jól, bocsánat, csak hogyha jól látjuk, akkor például. Az a rendezvény, amit önök a Progress Alapítvány, az a konferencia, amit szerveztek, Magyarország válaszúton demokrácia vagy autokrácia, ez már egy folyamatba illeszkedik. A baloldal ideológiai megalapozását szolgálják ezek a nagyon keményen fogalmazó, élesen ideológiai kereteket rajzoló rendezvények, és építik föl a maguk mozgalmát. Ö, azt hiszem, hogy Lemélhetem, hogy ez így van. Tehát a proféta hát, szól önből, és még egy fontos dolog... belem a műsorvezető meg... szól profétikus hangon. Igen. Még egy <gül> fontos dolgot érdemes szerintem elmondani, hogy, hogy ez nem egy, hogy is mondjam, egy ilyen szellemi kigolyózás, amit én próbálok tenni. Tehát én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy a rendszerváltásnak a generációjára, liberális baloldali generációjára érdemes vagyatkozni. Tehát én nem hiszem azt, amit nagyon sok radikális fiatal mond, hogy akkor mi majd a spanyol viasz És pont az ilyen, ezek a konferenciák, amiket én is próbálok szervezni, egy ilyen generációs idat is Jelentenek. Én azt hiszem, generációs idat abban az értelemben, hogy eljön a fiatal radikális, aki nagyon-nagyon kritikus mondjuk a rendszerváltással is, mondjuk egy rendszerváltó generációval ö, meg tud ö, ismerkedni is. És én azt hiszem, hogy mind a két oldalon most, ugye a két oldalt a rendszerváltó generációra és mondjuk a fiatalokra értem, hogy a rendszerváltás után bejött ö, politikusokra, gondolkodókra, teoretikusokra, Mind a két oldalon erős változások kellenek. Tehát én azt hiszem, hogy akkor lehet sikeres ellenzéki, az én értelemben baloldali politizálás ebben az országban, vagy el baloldali ellenzék, hogyha meg tudjuk tenni egymás felé ezt a gesztust. emlékszem, 23-án volt a Mozár kávézóban egy, egy érdekes. Esemény, amit a Progress Alapítvány eh, keretében szerveztetek többen, és te ennek egyik főszereplő volt a demokrácia vagy autokrácia. Magyarország választóan ez volt az első fel a eh, mondatnak is ez a kérdés jött. Eh, hogy sikerült az esemény, vagy tudsz -e egy pár ilyen markánsabb, eh, ilyen plakátszerű ki, eh, kiugró mondatot, hogy, hogy mi az, amit, amit akár téged is meglepet, vagy amit mondjuk ilyen a közös véleményként eh, Tekintető. Bár ez egy kicsit ö, tisztá, tisztességtelen, hogy, hogy itt nagyon komoly előadói kör volt, is én erre én a közös véleményt akarom hallani. Szóval mi a te benyomásod akkor erről az eseményről? Nyilván, ugye azért szervezük ezeket a rendezvényeket, hogy azt a közeget, világot, politikai rendszert, amiben élünk, egyért jobban megértsük, másrészt meg hát nyilvánvalóan mindenki tapasztalja azt, hogy legalábbis aki ö, érintett ezekben a viszonyokban, hogy, hogy ez, ez egyre inkább nem tekinthető demokráciára. És ugye az egyik ilyen markáns gondolat, és azt éppen Fleg Zoltán vetette fel, aki megnyitotta ezt a konferenciát, hogy a különböző típusú hivatásrendek, mondjuk így a jogászok, politológusok, újságírók, médiamunkások, különböző időtávokban, időpontokban reagáltak arra, hogy éppen mi, mit ért támadás. Ugye az elmúlt kilenc évben a jogállamiságot a média hogy egy halhatlan, centralizált struktúra alakult ki, folyamatosan támadás érte. És ez egy érdekes kérdés volt számunkra is, és ez tulajdonképpen végigvonult azon a rendezvényen, hogy a különböző típusú e, hát, foglalkozásűzők, akik mondjuk a magyar értelmiségnek egy bizonyos szeletét alkotják, azok vészjelzéseket küldtek a társadalom felé, legelőször a jogászok, hogy nyilván ők e, az ő radarjaik a leginkább kiérhettek az ilyen kérdésekre, és ez hogy nem ütött át a magyar társadalomnak a különböző Hát, immunrendszereit, érdeklődési felületeit, és ebből nyilván nem lehet azt a következtetést levonni, amit nagyon sokan megtesznek, hogy a magyar társadalom nem, nem érzéketlen. Hogy érzéketlen erre, ezt De... nagyon könnyen mondják, igen, hát igen. Egy, ez egy nagyon fontos gondolat volt, ha, azt is mondhatnánk, hogy, hogy egy ilyen ö, közvélekedés, és ez szerintem egy nagyon jelentős gondolat, hogy nem szabad abba a kormányzat állandóan ö, ránk ragasztott ilyen, ilyen hibáztatási játékba, ugye blame game-nek nevezik angolul, belemenni, hogy akkor a magyar társadalom determinisztikusan ilyen biztosan utálja az idegeneket, és akkor a másik olvasatban biztosan nem foglalkozik a demokráciával, biztosan érzékeknek ezekre a kérdésekre, és bármilyen politikának lefégyen az ellenzéki politika, civilek körül megfogalmazódó, szakpolitikai megközelítés, és ezzel számolnia kell, hogy a magyar társadalmat nem szabad, ö, hogy is mondjam, karakterizálni, hogy akkor ilyen demokratikus kérdések irány intak ö, ezzel együtt, és ez egy másik fontos ö, gondolat, szinte valamennyi első blogbeli felszóló, aki ilyen tudományos aspektusból vizsgálta a kérdést, például a Balázs Péter, Arató Krisztina, és Zsámiá, Botókértás reflektáltak ezekre a, a kérdésekre, hogy mi a mi felelősség, mi az értelmiségnek a felelőssége ebben a helyzetben. Ugye van egy rendkívül gyenge, vagy sok szempontból gyenge ellenzék, és hogy a, gondoljunk kell az MTA botrányára, hogy állítólag augusztusban a kormányzat államosíteni fogja az egész MTA vagyont a kutatóhálózatokat, hogy ebben a helyzetben az értelmiségnek mi lehet a felelőssége és hogy hogyan lehet a normál viszonyokból, amikor mindenki foglalkozik mondjuk a saját kérdéseivel, mit kutat, mit vizsgál, milyen aspektusból elemzi mondjuk a magyar társadalmat, Ebből egy picit kitörni, hiszen van egy ilyen rendkívüli állapot ö, sok szempontból a magyar társadalomból, amit vagy észlelünk, vagy egyetértünk ezzel, vagy nem. De kicsit, van egy ilyen helyzet, hogy az átlagosnál jobban kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és ennek biztos, hogy van, kell, hogy legyen társadalmi hatását gondoljunk. Man bocsánat, csak hat szóljak hogy amit elmondtál, hogy nem lehet ezt a társadalmat hibáztatni, az emberben ösztönösen az merül föl, hogy akkor az üzenetekkel van a probléma. Tehát, hogy nem pontos, nem célbaérő, nem eléggé érthető üzenetekről van szó. Szóval nem tudom, hogy a beszélgetésben ez merült-e föl, vagy, vagy éppen erre a következtetésre... Fokásra akartam egyrészt fókuszálni, hogy... Ó, akkor bocsánat. Ez érthetőbben megfogalmazni azt, hogy mit jelent demokrácia, jogállamiság, túl azon, amit mondjuk 30 év alatt értettünk alatt. És itt persze nem arról van szó, hogy kritikától viszonyulnak mondjuk a rendszerváltás után időszakhoz. Nagyon erős kritikát hallaztatunk a szelforolók abban a szintetben, uh -huh. hogy milyen médiarendszer volt 2010 előtt, hogy a uh, szerdai a második bokja a média rendszerrel a centralizációval foglalkozott, és egy általános megállapítás volt az, hogy 2010 előtt sem volt nagyon sok szempontból minden rendben. Ugye az a mondjuk szakmai alapon működő média rendszer az sosem tudta magát kifutni, mindig ilyen politikai nyelmkodás alatt működött, 10 után ugye ez nyilvánvalóan, vagy ez nem nyilvánvalóan, de nagyon-nagyon-nagyon halsz, ezem de gondoljunk a 10% grindold óriási, meg a média holding, ahol több mint 400 média termék van jelent. Amit mindezen mondani szeretnék, az az, hogy túl a mondjuk így a arról való leszokáson, hogy hibáztassuk a magyar társadalmat, valóban szükség van tisztább üzenetekre, valóban szükség van arra, hogy, hogy is mondjam, szocializáljuk önmagunkat és egyszerre a magyar társadalmat, de egész biztos, hogy szükség van az önkritikára. Hiszen 2010 után az önkritikával, az értelmiségnek, a politikának az önkritikájával, Hát nem nagyon találkoztunk. Tehát, hogy arra gondolsz, hogy, hogy pusztán egy támadás, a meglévő, a, a, a, a tíz után kialakult rendszernek a csepülése az egyik oldal, és a másik oldal, hogy előtte mi lett elvétve, hogy ez nem fogalmazódik meg önkritikusan erre a... A az borbárendszert, azt nem az ufók dobták le a magyar társadalomra. De nagyon keveset foglalkozunk, az nem, nem, nem csak úgy lett, hanem a 2010 előtti viszonyokra, hiányosságokra, ugye... Hát ez egy reflektáló helyzet, igen. Pontosan, hát, gondoljunk bele abban, hogy a demokráciára való nevelés, is ez egy, megint egy jelentős gondolat volt ezen a konferencián beszélgetésen, az nagyrészt el le lehet ebben a társadalomban, és hát képítettünk egy demokratikus súkúrat, és ehhez képest elvártuk azt, hogy a magyar társadalom mondjuk, demokratikusan viselkedjen, holott ehhez socializációs környezetet, mondjuk az iskola, vagy itt a civil szervezetek, nem biztos, hogy minden... Hát kérem. igen, de ez az a terület, most én a vitától függetlenül is csak hadd reflektek erre, amihez valószínű, hogy, hogy nagyon tartós ö, időszak kell, amely, ami alatt ez természetesé válik, belsővé válik, interiorizálódik, tehát ameddig ami alatt, ö, amely alatt beépül ez valamilyen módon, tehát az, hogy megpendül az, hogy egy, egy érdekes ö, demokratikus elv, vagy, vagy intézmény, vagy, vagy helyzet keletkezik, és azt jól oldják meg, vagy kevésbé, vagy erről jó szövegek vannak, az, az valóban kevés, hanem a, azt meg kellene tartósabban, hogy éljék. Én itt a, a, már talán valami korábbi beszélgetésünkben... Egy, egyet értek. Csak egy, egyből lök, hogy az nagyon-nagyon fontos, csak a szándék. Tehát, hogy ebben a 30 évben, a rendszerváltás utáni eltelt el el el 20 évben, ki, hogy számítja ezt a dolgot, még 2010-es képes, a szándék, hogy benne van-e a politikai előbb a társadalmi elégben, a az egész társadalomban, hogy erre neveljük a, a felnővő generációkat, ez nagyon fontos. És itt nagyon nagy hiányosságok vannak, óriási hiányosságok vannak. Csak egy adat, ami megint csak ugye részben a progresszivak kapcsolódik, ugye nem még jelent meg Szabó Andrejának és Uros Dániának a a sorozatban egy magyar ifjúsággal foglalkozó kötete, tizenegyedik kötet ugye a sorozatban, és nagyon brutális megállapítás az, hogy a magyar ifjúságnak a meghatározó hányaba abban gondolkodik, hogy a demokrácia helyett, mondjuk a nem demokrácia, a diktatúra, autokrácia, ez egy vállalható politikai uh -huh. ö, ö, közeg, és vállalható politikai berendezkedés. És azt gondolom, hogy ez nem csak és elsősorban az Orbán rendszernek úgymond a terméke. Persze, mert ezek a diákok, akik most elnevekedek, csak az Orbán rendszerben követték el a politikai szocializációk, a csokott szocializálók a politikai szempontból, de nyilvánvalóan a szüleik, a nagyszüleik végig élték a Kádá rendszeret, Ebben a e, általában a társadalomról beszéltünk, és a hétköznapi polgárokról is, de azt hiszem talán veled való korábbi beszélgetésből már lehet, hogy való lesz került föl, hogy, hogy hát igazából itt a, a, a politikai elitnek a szóhasználata, a politikai elit üzenetképzése is rendkívül problematikus, és miközben kiderül, hogy vannak tudományos intézetek, mondjuk ilyen a a, a, alapít, vagy a Progressz alapítvány is, de számtalan, amely körülveszi a politikai elitet, és ott nagyon komoly és okos dolgok megfogalmazódnak, eközben, hát néha az ember pironkodik, amikor a televízióban ö, bármelyik oldalról, és ne, ne, nem ö, ugye csak az egyik oldalról lehet az egyik tévécsatorna rendszerben, és csak a másik oldalról a másikban hallani, szóval bármelyiket néz az ember pironkodni valójában, tehát hogy igazából itt a politikai elit is nem akarom áthárítani a felelősséget, de nagyon komoly hiátusokkal küzd, miközben van egy szellemi ö, háttér, egy, egy, egy komoly potenciál, amelyik, amelyik tulajdonképpen egy csomókos dolgot kitalált, megfogalmazott. Hát én gondolom, hogy pont a helyzetnek az elelemére tapintott mindezzel, hogy hát nézzük meg az említett MTA helyzetet. Ugye az MTA botnány, olyan sok szempontból a pénzről szól, uniós forrásokról szól, de pontosan arról is szól, amit te mondasz, hogy az intellektuális kapacitásokat, a kritikai gondolkodásra való képességet is igény, azt kivegyük a magyar társadalomból, és most nem csak itt politikai oldalakról van szó, hogy az egész társadalmat mondjuk mozgatni lehessen olyan primér igényekkel, hogy ki gyűlölünk, mikor gyűlölünk, miért gyűlölünk, gyűlöljük a bevándorlókat, menekülteket, pirézeket, stb. stb. stb. És én nagyon-nagyon hiszek abban, amit, amit te is átértelesen mondtál, hogy az értelmiségnek a felelőssége, ugye Bibó Istvánik kipéréssel élve, hát ez az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, és gondoljunk bele abba hogy persze felismerték a különböző hivatásrendek, ahogy én a beszélgetésünk, hogy én fogalmaztam a demokráciával való egy problémákat és, és hiányosságokat és hiátusokat, de hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok igazodás is van ebben. Tehát az értelmiség, mondjuk az Orbán rendszerhez lásd az MTA esetét, nagyon nagy mértékben elkezdett igazodni és adaptálódni, és azt mm -hmm. gondolom, hogy ez egy félelmet eset. Hát, az MTA ügy pontosan arról szól, hogy akik próbálnak valami más tenni, próbálnak kritikusan hozzáállni ehhez az állaposítási irányvonalhoz, ők azzal küzdenek, hogy bizony nagyon sok kollégájuk, már azt nézi, hogy a Palkovics rendszerben hova helyezkedhet majd el. És én az mm -hmm. azt gondolom, hogy ez össze fogja törni nem csak az értelmiséget, hanem ezen keresztül az egész magyar társadalmat, az igazodási kényszer, ugye gondoljunk közmunkára, vagy bármire. Én azt hiszem, hogy ha nem következik be mondjuk 5-10 belül ebben a, e, mondjuk általános felfogásban valamilyen változás, magyar társadalom, hát megszenvedi ezt, és tönkre fog ebben lenni. Egy nagyon érdekes témát vetett föl a tegnapi beszélgetés során, a tegnapi hírt interjú során, mégpedig azt, hogy egy közelmúltbeli konferencián szóba került az, hogy a szakértők, főleg jogászok, ahogy ön kiemelte, már jó ideje adták azokat a vészjeleket amelyeknek a következményeiben mi most élünk. Igen. És ugye, ami konklúzióként ezen a konferencián elhangzott, az sajnos elég szomorú valahol mindannyiunkra nézve, hogy mi ezeket a vészjeleket sajnos nem láttuk, nem érzékeltük. Mi van abban az esetben, Attila, ha mi nem is értettük ezeket a jeleket? Nagyon-nagyon-nagyon erősen kell szerintem azt felé törekednünk, és ez a mai magyar közbeszédet pontosabban ennek az ellentetje nagyon erősen meghatározza, hogy beindulnak ilyen hibáztatási játékok. Uh -huh. Ö, ugye a, az elit hibáztatja a társadalmat, ugye, nézzük meg 18 áprilisra után, jönnek olyan hangok, ugye a városi értelmiség részéről, hogy de hát a vidék, a, de, a vidék az autoriter hajlamú embereket akar politikai hatalomba, stb. stb. A politikai elit hibáztatja a médiát, hogy nem állt eléggé mellett, ugye az ellenzék rendszeresen mondja azt, hogy egy ilyen média médiakörnyezet mennyivel jobb lenne, olyan, mint ugye a Fidesznek, és a média munkások pedig ugye azt érzik nagyon-nagyon sokszor, ezt a napról köszönapítványnak a, a konferencián előkerül, hogy, hogy egészen egyszerűen ilyen fusztált helyzetbe keverednek, mert mondjuk a társadalom vagy a politikusok azt várják, hogy miért nem váltják le az Orbán rendszert, vagy miért nem támadják meg, stb. stb. Ez beleilleszkedik az elmúlt 30 évnek a tendenciájába, és ugye azt próbáltam ezzel a hibáztatással megfogalmazni, hogy ugye elvárt a társadalmi elit, politikai elit, gazdasági elit, mondjuk így az állampolgároktól egy ilyen jogkövető, jogszerető alkotmányosságon alapuló magatartást, és valóban helyesen fogalmaztam meg, legalábbis az én álláspontom szerint, ezt a társadalom nem értette. Tehát nem értette azt, hogy miért probléma, hogy 2010 után egy jelentős alkotmányos többséggel a Fidesz, egészen egyszerűen elkezdte leépíteni az alkotmányos demokráciának, liberális demokráciának a struktúráját. És nem indultak meg azok a vagyis mondjam, vészjelzés sorozatok, amiről most itt szó van, és mondjuk a jogásság, aki ahogyan ö, ön is megemlítette, szinte első jelezte ezt több ízben, hogy ebből nagyon nagy problémák lesznek és lehetnek. lásd a választási rendszernek a totális egyoldalú átalakítása, a médiarendszernek a rendkívüli centralizációja, vagy éppen az, ö, nem biztos, hogy mindenki összetudja, vagy így kapcsolja ezeket a dolgokat össze, hogy mondjuk az egészségügyi rendszerbe ma félünk bemenni, ennek is egészen biztos, hogy a jogrendszerre visszaható vagy visszautaló következményei vannak, vagy jogrendszernek a megrodjonása az, ami azt eredményezi, hogy a magyar társadalom egészen egyszerűen egy minősített egészségügyi szolgáltatást kap, hogy a magyar társadalom nagy része, hogyha fontos akarok lenni. És azt fogalmaztam meg, vagy fogalmaztuk meg, hogy nem érdemes ezeket a hibáztatási játékokat ö, folytatni, és mondjuk azt mondani, hogy a fejétől bűzlik a hal, és akkor a magyar társadalom tulajdonképpen idéző jelben, vagy anélkül megérdemli azt, amit ö, főzött magának, mert volt sok passzív, volt sok ö, Fidesz szavazó, és tulajdonképpen akkor ez lett belőle, ez a katyfaszami lett. Tehát én azt hiszem, hogy ezt az egész ö, dolgot érdemes lenne újra, ö, újra gondolni, és így nem csak az ellenzékről van szó. Szerintem érdemes ezt is azt hiszem, hogy 30 évvel a rendszerváltás után e, tisztán látni, itt nem csak az ellenzékről van szó, itt a mindenkori ellenzékről van szó, itt a mindenkori kormánytöbbségről van szó, itt arról van szó, hogy e, közös országunk van, még hogyha különböző módokon is képzeljük el azt a politikai jelentési jövőt, amit szeretnénk kialakítani, és szeretnénk megformálni, és itt arról van szó, hogy ha nem fejezzük be ezeket a hibáztatásokat, nem férjük be ezeket a mítos gyártásokat, akkor bizony hát egész egyszerűen saját erőforrásainkat, fizikai, gazdasági és mentális erőforrásainkat éljük fel minden nap. Így van, és ezt nagyon örömmel hallom, hiszen a hibáztatás az egy destruktív magatartás, nagyon sok figyelmet és elemzést visz el, ahelyett, hogy a valódi, valódi megoldások felé vinne minket. Nekem egy szomorú hasonlat jutott erről eszembe, bár líra ide szomorú. Talán ismeri a Pocahontas Vitorlai nevezető filozófiát, ami arról szól, hogy annak idején a benszülöttek azért nem látták meg a a hajókat, amik érkeztek feléjük, mert egész egyszerűen nem ismerték a vitorlákat. Nem Igen. láttak még ekkora vitorlás hajókat, és egyetlen annyi volt az egyetlen érzésük, vagy érzületük, hogy hűha, valami nagyon különös felhők közelednek. Igen. Nekem ez jutott eszembe, amikor hallgattam Önt, és, és ezért is kértem Öntől, hogy bontsuk ki ezt a témát. De nem felhők voltak, hanem, hanem érkezett egy különleges, számunkra eddig még ismeretlen hajó, amit felhőnek néztünk. Hát igen, a nyugati imperializmusnak a, a, a csúcsterméke, ahol nem lehet ezt így fordítani, de absz abszolút igaza van. És amit most mi látunk a világban, akár hogyha a szociális válsággal gondolunk, akár hogy ezzel, ezzel fállal összekapcsolódó klimatikus válságra, vagy ökológiai válságra, de pont azt látjuk, hogy uh, éljük a mindennapjainkat, uh, benne vagyunk ebben a mikropolitikai környezetünkben, és közben olyan makrováltozások történnek, aminek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon távú, elég, hogyha kinézzünk az ablakon most, nagyon-nagyon-nagyon rövidtávú hatásai vannak. Tehát én azt hiszem, hogy érdemes ezt az egész dolgot újra gondolni, és az olyan típusú diszkúzusok, amiket például mondjuk a magyar kormányzat művel, hogy akkor a soros összeesküvésre hm. a a klímaválságnak a, a mozgalmai szerintem nagyon-nagyon-nagyon nagyon rossz úton járnak, és nem, egészen nem, nem szabad ezt, a, ezt az utat folytatni, és én, ennek, is a, ennek a konferenciának is az volt az egy fő tanulsága, hogyha szeretnénk előre jutni, akkor 2010 előthöz, mint egy ilyen etalonhoz nem nagyon tudunk visszatérni, és nyilván az azt követő időszakot, egy autoriter populista struktúrát alakított ki, aminek az a lényege, hogy egy nagyon-nagyon szűk csoport rendelkezik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meghatározó erőforrások fölött, és tulajdonképpen ezekre a globális, az egész nemzetet, az egész európai közösséget a világtárson, amit érintök kihívásokra nem tudnak, és nem is akarnak, vagyunk, be, nem is akarnak válaszokat adni. Én úgy fogalmazom meg, hogy az Orbán rendszer a készülődők köz hasonló, hogy Amerikában van egy ilyen mozgalom, ami készül arra, hogy drasztikusan fog megváltozni a világnak a mostani állása, bunkereket építenek, stb. stb. stb. ez tipikusan ilyen, csak hát az a katakrizma, ami már ugye itt van, annak a végén, hát nyilvánvalóan nem fogja az ő gondolkodások szerint hát a társamnak a többsége túlélni ezt a kataklizmát, és szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon felelőtlen és, és ördögi gondolkodásmód, szerintem ideje ennek véget vetni, és ezért érdemes az ilyen típusú rendezvényeket, még hogyha Uh, nincs is mindig ilyen áttörés, vagy nem tudjuk a spanyol feltalálni. Érdemes megszervezni, mert ahogyan a beszélgetés elején szó volt róla, a magyar társadalomnak ezeket a dolgokat előbb fel kell ismernie, uh, és ez nem hibáztatás, hogy miért nem ismerte fel már tegnap. Nem is, nem is biztos, hogy uh, mondjuk 2011-ben, 2012-ben lett volna mit felismerni, de egész biztos, hogyha nem indítjuk el ezeket a diskúzusokat, akkor, akkor ö, olyan váratlan helyzetben találhatjuk magunkat, amire egészen egyszerűen ez a társadalom mentálisan, diszkultív szempontból lelkileg nincsen felkészülve. Tehát akkor azt mondja, hogy a párbeszéd ez egy lehetőség lehet, mert én nagyon kérdés, nagyon nehéz kérdést ö, szerettem volna föltenni, hogy a civilek számára ö, hogyan lehet ö, átvinni ezeket az információkat, mit gondol? Igen, az a baj, hogy hogy tényleg nagyon-nagyon sok minden rakódik egymásra. Ugye a rendszerváltás után tulajdonképpen a civilek az intézményes politikából túl azon, hogy ki lettek szorítva, de be lettek szorítva egy olyan pozícióba, hogy akkor mi egyébként valamikor meghallgatjuk az álláspontotokat, mondja a politika, de egyébként majd mit csináljuk, és akkor ti álljatok, álljatok hátréd. És tényleg csak a Progress Alapítvány két kötetet is szentelt a tágabb érfelemült civil társadalomnak, a civilek hatalmát és a mozgalmi társadalmat, és ebben egy nagyon-nagyon drasztikus tapasztalat voltak, hogy 2010 úgy értem a magyar civil szférát, hogy a lehető legrosszabb állapotban volt. Tehát félért és azt gondolni, hogy akkor itt mindent az Orbán rendszer tettünkre. Ami aztán következik, az persze az Orbán rendszernek a felelőssége, hiszen valóban minőségileg romlott a helyzet. A civil társadalom meg van félemlítve, források vannak átcsoportosítva, nagyon-nagyon, nem mondom azt, hogy nincsenek források, ugye nézzük meg, amire egyébként szán a politika, arra van forrás, csak ehhez egy lojalitási láncolat fűződik. És én azt hiszem, hogy ezeket, meg kell törni ezeket a láncolatokat. Hát nézzük meg az MTA-nak az ügyet. Ugye ezen a héten is többször uh, szóba került, ugye nem tudom szó, nem szóba hozni, hiszen ugye az értelmiségnek uh, tulajdonképpen a vágóhídra vezetéséről van itt uh, szó. Ugye miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert uh, itt is be kell látni azt, hogyha nincsen egy tágabb szolidaritás. Ugye a magyar civil szektornak a különböző részeit is úgy sikerült 2010 után leszalálmizni és felszalálmizni, hogy azt gondolta nagyon-nagyon sok szektor, egyébként a magyar társadalomnak, a, és csak a civil szérára gondolok itt, hanem a pedagógusokra, a magányugdíjtésztár tagokra, az önkormányzatokra, most az MTA-ra, aztán az egyetemekre, mindenki azt gondolta ezekben a szektorokban, hogy hát jobb megfúzni magunkat, mert nem biztos, hogy akkor sor kerül ránk a darabolásban. Mm. És hát osz hírem van, előbb-utóbb mindenkire sor, sor fog kerülni, különböző módokon, különböző mértékekben. Tehát én azt hiszem, hogy ez az stratégia, hogy majd valamikor akkor biztos megáll ez a gépezet, ez a, ez a politikai fúró, az meg fog állni. Szerintem erre nem érdemes alapozni. Szóval én azt gondolom, hogy fel kell ismerjük azt, hogy egy civil szervezetnek, egy MTA kutatócsoportnak, egy magányugríjpénztári károsulti körnek, vagy bárkinek nagyon-nagyon-nagyon hasonlók a problémái, és tulajdonképpen bármilyen típusú társadalmi problémának a megoldásához, akár egészségügy, akár klímaválság, a jelenlegi politikai rendszernek a leváltása a szükséges, de nem elégséges lépések. Tehát én nem gondolom azt, hogy minden problémánk egy csapásra megoldanak a kormányrendszernek a leváltásával. Ezért kell szerintem most a rendszerváltás után 30 évvel egy picit elgondolkodnunk, hogy milyen, hogyan továbbot szeretnénk. És az Orbán rendszer csak a saját hogyan továbbjáról gondolkodik. Arról gondolkodik, hogy az ő szűk politikai hatalmi struktúrája, gazdasági hatalmi struktúrája hogyan maradhat meg, és ez életveszélyes, ez nemzetveszélyes gondolkodásmód, és én nagyon mélyen hiszek abban, is, ezért szervezem az ilyen típusú rendezvényeket, konferenciákat, ezért szervezzük az ilyen dolgokat, mert el kell indítani, és ez tényleg jobb is baloldaltól, liberálisoktól független megközelítés, hogy hogyan fogjuk a Orbán rendszer kudarcából és a rendszerváltás rendszerének a kudarcából újjáépíteni ezt az országot. És itt egy fontos dolgot érdemes meg, az átmenet nagyon-nagyon nehéz lesz, az, és azt hiszem, hogy még a rendszerváltáshoz képest is sokkal nehezebb időszak vár ránk, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy végre elinduljanak ezek a párbeszédek jobb és baloldal között, baloldal és liberálisok között, civilek és politika között. Tehát, hogyha ez nem fog elindulni, akkor ö, válságról válságra fogunk vándorolni, és nem lesz egy irány, amit követni tudnánk. Ezért mélyen hiszek abban, hogy a civil társadalomnak és a politikának is együtt óriási szerepe lehet ö, ebben a fordulatban. Terepe kell, hogy legyen, mert hogyha ez nem fog bekövetkezni, akkor bevallom szintén nem is tudom, hogy mi lesz ebben az országban. Van-e olyan dolog, amit az elmúlt napokban esetleg mondod, de ki kellene még pótolni, kicsit rásegíteni? Van-e olyan dolog, ami esetleg kiegészíteni az előtt elmondottakat? Igen, itt többször vissza, visszatért az a gondolat, hogy ugye az ember nagyon pessimista, végtűleg mond el különböző témakörökben, mint a magyar demokratizáció, a civileknek a helyzete, stb. stb. Uh -huh. És említettem is a kollégáinak, hogy ugye próbáltam a hét másik felére kicsit pozitívan venni, valamikor sikerült, valamikor nem. Uh -huh. De nyilván ez benne van valahol itt a közhangulatban. Ugye legyünk akár jobb vagy baloldaliak, liberálisok, Mm -hmm. konzervatívak, vagy tényleg bármilyen pártállások, ideológiai beállítottságok ahogy azt lehet látni, hogy a magyar társadalom nincs jó bőrbe. Tehát akár hogy egészségügyi adatokat megnézünk, mentális uh, egészséggel kapcsolatos adatokat megnézünk, szívésére nem a megbetegedéseket, hát, ezek a szokásos dolgok, Igen. de azt lehet látni, hogy, hogy a magyar társadalom nagyon-nagyon rossz fizikai és mentális állapotban van. És uh, többször utaltam rá is vissza-visszatérő témaként ugye, a klímaváltozásnak uh, a kérdésére, hogy, hogy fel, fel van-e egy ilyen társadalom készülve arra, hogy tartósan is drasztikusan meg fog változni az az életér, amit Kárpát-medencének, Magyarországnak, nem tudom, kelet Európának nevezünk ki. Szerintem érdemes ementén elgondolni az elkövetkezendő tíz évet, 25 évet, 50 évet, ami generációnkat, hogyha úgy tetszik, vagy a gyermekeink generációját, hogy ezen mennyiben tudunk változtatni. Az ökológiai egy világra van? Ökológiai egységek? Ökológiai... De hogy is már helyzetről beszél? Mert ugye, hogy ment. Mert ugye az nem ugyanaz, mint a. Arról beszélek, hogy van egy klímaválság, van. van egy olyan válsághelyzet, amivel az emberiség nem, nem nézett még szembe, amióta tulajdonképpen ember él a Földön, uh -huh. van egy ember által okozott krízis, és ennek persze az vitatkozhatunk, hogy Magyarország, mint a, nem tudom, az ipari társadalmak egyik tagja, mennyiben felelős, mennyiben nem felelős, stb. stb. Most nem mennék bele, de hogy van egy nagyon rossz mentális és fizikai állapotban lévő ország, ami nem tud és nem akar összefogni, egyetérteni azokban a kérdésekben, még csak az eredőjükben sem, amire most nagyon-nagyon-nagyon gyorsan, ha nem is válaszolni kéne, de intézkedéseket kellene tenni. Mondjuk például a pasketőtől elmozdulni, beruházni az energiaszegénységnek a megoldásába, beruházni abba, hogy tulajdonképpen az elkövetkezendő időszakban ne csak azok éjjék túl a nyári hőhullámokat, vagy éppen a, a heves esőzéseket, akik meg tudják ezt maguknak engedni, hanem tulajdonképpen egy öztársadalmi választ tudjunk erre adni. És én azt hiszem, hogy, hogy sürgősen el kell kezdeni, ezekbe az irányokba lépéseket tenni. És én látok nagyon sok pozitív dolgot, hogy látok olyan ökológiai fordulatokat különböző politikai erőkön belül, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Látom azt, hogy a civil szféra nagyon aktív ebben a kérdésben, és látom azt, hogy a magyar ifjúság megmozdul ebben ezekben a kérdésekben. Tehát én emiatt gondoltam azt, hogy felvázolok a hét elején egy negatív látképet, mondjuk a rendszerváltásnak az értékelését, és mondjuk a 7 második felére, és ezért térek is erre a kérdésre már említette, hogy, hogy én látok nagyon-nagyon sok pozitív dolgot, és én hiszem azt, hogy olyan politikusokat, olyan civil embereket kell támogatnunk, olyan politikákat kell csinálnunk, akik és amelyek válaszolnak ezekre a kérdésekre, vagy legalábbis nem azt ígérik, hogy én építek nektek egy bárkát, szerintem az Orbán rendszer épít egy bárkát, és arra próbál meg ö, szűk csoportokat, nagyon-nagyon szűk társadalmi csoportokat felvinni, ez nem megoldás. Azt hiszem, hogy ezzel a gondolattal, hogy a társadalomnak a ritegeit kell és lehet megmenteni, ezzel le kell számolni, és azt a politikát kell támogatni, ami megpróbálja, hogy úgy mondjam, a vészhelyzetet társadalmasítani abból a szempontból, hogy minél több ember érdekében cselekszik ebben a Figyelem, amit mond, és egyfolytában egy, egy mondal vagy egy szó kavarog a fejembe, ez úgy hívják a diskurzus. Tehát valami hiányzik ebben a világból, amikor az emberek beszélgethetnének a dolgokról. Tehát, amit maga is mondta, az akkor érdekes érdek, hogyha az emberek valóban el tudják mondani, mit gondolnak erről, arról, amarról, meghallgatják, és, és egyet is tudunk egy-egy dologban érteni. Tehát az a fajta ö, egymással való folyamatos beszélgetés megtakaríthatatlan. Nekem meg az a véleményem, az elmúlt sok-sok évben, ez valahogy ez a diskurzus nincsen, vagy nem nagyon van, vagy nem van, nincs igazából ö, teljesen kibontakoztatva, vagy csak nagyon haragos helyzetekben jelentkezik, és akkor sem diskurzusról, hanem inkább szól. Hm. Mit szól -e? Pontosan erről van szó, ugye amikor 2010-ben odáig hatalomra került, azt mondta, azért kerül új alaptörvény, új alkotmány, mert a rég egy a jogszabály halmaz volt, és azzal a politikával, ami azt eredményezte, nem tudtunk kérdéseket megoldani, ezért kell egy nagy többség, mert ugye meg is lett, többször meg lett ez a nagy többség, és ezzel a nagy többséggel felhatalmazva kell válaszokat adni különböző kihívásokra. Én ezzel hajlamos vagyok egyetérteni, ezzel a gondolkodásmóddal, és nagyon sokan érezték mondjuk 2010-ben azt, hogy vegyünk egy levegőt, egy mély levegőt, lehet, hogy nem minden tekintetben szintetikus a videsz politikája, de hatalmazzuk föl, nézzük meg azt, hogy hogyan tud és mit tud másként csinálni. Csak hát az a helyzet, hogy a Fidesz ezzel a nagy felhatalmazottsággal nem kinyitotta azt a diszkúzív teret, hogy hogyan lehet nyugdíjrendszertől egészségügyi, oktatásig megbeszélni különböző társadalmi problémákat, kihívásokat, válsághelyzeteket, hogy a klímaválságot még, még csak a fájárásra veszik, csak abban a tekintetben, hogy akkor egy soros dolog, és akkor a soros szervezetek foglalkoznak uh -huh. klímakérdésekkel. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy igaza volt az Orbán rendszernek, és igazán Orbán Miklónak abban, hogy növelni kell a politikának a hatékonyságát, csak hát ez nem azt jelenti, hogy bezárunk társadalmi diskussusokat. Hát gondoljunk bele abba, hogy pár hónap múlva a Magyar Tudományos Akadémia a jelen tudásunk szerint e, tulajdonképpen képen fog kerülni, vagyonával és tudományos kutatói hálózatával együtt, ami azt gondolom, hogy a világ botszványa abban a helyzetben, amiről most beszéltünk, hogy a gyökrologé válság elös közepén vagyunk, és a kiművelt emberfőkre, a magyar társadalom csúcsteljesítményeire, tudományos és szellemi csúcsteljesítményeire minden eddig minél jobban szükségünk uh -huh. lesz, hogyan lehet majd elvárni a Tudományos Akadémiát, a mondjuk vízügyi kérdésekben, függetlenül nyilvánuljon meg a olyan rendszerben, ahol a politika fogja megmondani azt, hogy meddig ér a takaró. Mert én azt hiszem, hogy az ilyen típusú gondolkodás móddal egyszer is mindenkorra le kell számolni, hogy akkor van egy politikai felhatalmazosság, és akkor azt jelenti, hogy az van, amit én, ö, én mondok gondolkodik a Nemzeti Konzultációra, ugye mekkora hazug intézmény, az egyik oldalon uh, nyilván az, a cél az maximálisan jó, deliberáljuk azt, amit uh, a politika próbál csinálni, támogassuk meg, és a másik oldalon pedig van egy ilyen médiavezérel gyűlölet irányvonal, ahol az X-et, az y uh -huh. úgy kell bejelölni és megmondani, hogyan a kormányzat uh, szeretni. Hát én azt hiszem, és uh, szerintem önnek ebben abszolút igaza van, hogyha nem tudunk egymással párbeszédet folytatni, nem értjük meg egymás szempontjait szerintem a liberális a konzervatív szempontot, a baloldaliaknak a liberális és konzervatív szempontot is. Uda-vissza, ide-oda ide, e, minden. Ezeket, ezeket valahogy uh -huh. mondom, hogy konszenzusra lehet hozni, a félértés ne eség. Nem, nem azt mondom, hogy össze kell borulni, a uh -huh. És demokrácia érdemes, hogy kritikus, a liberális demokrácia olyan sokszor azt ígérte, hogy hát mindent meg tudunk majd beszélni, és minden kerek lesz. Hát nem lett minden kerek, és ebből jött tulajdonképpen kicsit lehetőzítve az Orbán rendszer, de az Orbán rendszer által hát megkövetelt egyen forma meg egység, az sem vállalható dolog, én azt hiszem, hogy valami teljesen új felé kell ellépni, ami persze nem fog, hogy is mondjam, egy kerek világot eredményezni, de azt eredményezheti hogy eldöntünk stratégiai kérdéseket is, például az előbb kérdés, hogy nem a magyar társadalom felső osztályait erősítjük meg erőn felül, hanem megpróbáljuk a társadalmi összeesítmény szét, összeesítménynek a gyümölcsét szétosztani a társadalomban. Az egész biztos, hogy ilyen típusú konszenzus kell legyen, liberális oldalról, baloldalról, konzervatív oldalról. És én azt hiszem, hogy nekünk folytatnunk is kellene még ezt a beszélgetést, csak az idő fogyott el, de szerintem a lehetőségek nem, mert szerintem még önnel biztos, hogy fogunk a jövőben is beszélgetni legalábbis szeretnék, és talán azt a témát is majd előhozzuk, amire mára gondoltunk, hogy a, tulajdonképpen a jog és a, a, a, a politika egymáshoz a viszonyában hogyan jelentkezik tulajdonképpen a jogképe, jogkövető állampolgár, de ez egy külön téma lehet. És azt tudom, hogy nekem most el kell öntől búcsúznom, de még mielőtt elbúcsúznék, egyetlen egy fontos kérdést szeretnék föltenni, hogy érezte magát velünk? Én nagyon jól éreztem, ö, ö, és nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt összesen keresztül meg tudtam nyilvánulni. Köszönöm, hogy a a munkatársai épposzva az egész rádiónak a szerkesztési módja, pontosan az az ugyanáltat, amiről most itt beszéltünk előfeltételező, hogy hallgassuk meg egymást, figyeljük oda egymásra. Nem biztos, hogy egyetértünk egymásra, szerintem az látható volt ezen a héten is, Igen. de legalább hallgassuk meg egymást, és én ezzel ö, köszönöm meg a, a lehetőséget, és a hallgatottam ha Köszönöm, hogy velünk volt, és hallgassa ön is tovább a civil rájuk, és szerintem még vissza fogunk térni, de megköszönöm az egész heti beszélgetést, és minden jót kívánok önnek, minden jóképpen. Köszönöm szépen. Viszont hallással.